Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, Glaub mir, nur. George war restlos glücklich. 14 Tage würde sie mit Anne, julien und Dick, Timmy nicht zu vergessen, eine herrliche Zeit verbringen. Wenn nur das Wetter gut blieb. Die Mutter ging an den Apparat. Hallo? Ach, du bist es, Julian. Es ist doch alles in Ordnung. Was sagst du? Ich ich begreife nicht, wovon du sprichst. Ja, ja natürlich, natürlich ist Onkel Quentin hier. Warum sollte er nicht... Äh, nein, er ist nicht verschwunden. Wovon sprichst du eigentlich? Ja, also mach's gut. Ma, was war denn? Sei doch bitte nicht so zappelig, Georgie. Steh endlich einen Augenblick still, du kannst ja morgen fahren. Julian hat nur angerufen, ob Vater vielleicht einer der Wissenschaftler ist, die plötzlich verschwunden sind. In der Abendzeitung muss etwas stehen und der gute Junge war sehr in Sorge. Als ob Vater verschwinden könnte. Julian hat ja einen Vogel. Das sind bestimmt welche, die sich von einem anderen Land haben kaufen lassen. Dick, Julian, seht mal, ist das da hinten nicht George? Ja, hey, ja, das ist ja, Timmy, Timmy, Timmy. Ruhig, ruhig, Ann, mir plötzt gleich das Trommelfell. Hallo, fein, dass ihr mich abholt. Hm, bitte, bitte. Oh, Timmy, ja, schon gut, Timmy, ja. Ich werde mir nächstens einen Waschlappen mitnehmen, wenn ich dich treffe. Nicht doch, Timmy, das ist schon gut. N, George, Dick und Julian mit Timmy vorneweg stiegen bald den grünen Hang hinauf, bis zu der Wiese, auf der die Wohnwagen standen und sahen zu der alten Burg hinüber. Burg okay. Fainite? Hey, Uralt, nicht? Ich möchte nur wissen, was die schon alles erlebt hat mit ihren dicken Mauern, Türmen und Schießscharten. Ich bin dafür, wir sehen sie uns mal genauer an. Machen wir mal. Kostet nur 20, für ich Eintritt. Billig. Ob es da auch alte Verliese gibt? hoffentlich. Okay. Wer hat uns eigentlich die beiden Wohnwagen geliehen, Dick? Freunde von dir und julien Großes Glück, was, George? Meistens sind sie mit ihren Eltern damit auf der Walze. Aber in diesen Ferien sind sie nach Frankreich gefahren und wollten sie nicht mitnehmen. Der Gelbe mit Schwarz ist Juliens und meiner. Und in den Blauen wohnst du mit N. Du selbstverständlich auch, Timmy. Sind die hübsch, ein bisschen wie Zigeunerwagen. Innen sind sie richtig komfortabel. Machen wir auch mal ein Lagerfeuer? Oh ja, N. heute Abend machen wir eins. Und die Mücken werden uns stechen. Und die Fledermäuse fliegen um unsere Köpfe. Das kann ja gemütlich werden. Na, kommt rein. Und zuerst in unseren George. George war begeistert. Sie sah in die Speisekammer, öffnete die Schranktüren, probierte das Bett aus. Und dann ging sie in den Wagen der Jungen. Wie sauber. Bei Ihnen ist das natürlich selbstverständlich. Aber bei euch hätte ich eher Kraut und Rüben erwartet. Danke für die Blumen. Hey, seht mal her. Hier, ich habe eine Zeitung am Bahnhof gekauft. Hier steht aber was über die verschwundenen Wissenschaftler. Seit zwei Tagen werden Derek Terry Kane und Jeffrey Potter vermisst. Es wurde inzwischen festgestellt, dass Terry Kane einen Flug nach Paris gebucht hatte. Von seiner Ankunft dort ist nichts bekannt. Es fehlt jede Spur. Das ist genau das, was ich Mutter gleich gesagt habe. Sie verkaufen im Ausland geheime Pläne. Dein Vater wird nicht sehr begeistert sein, George. Hat er nicht eine Zeit lang mit Terry Kane zusammengearbeitet? Ja, ich glaube. Ich bin nur froh, dass ich nicht zu Hause bin. Vater wird außer sich sein und Mutter vorbeten, was er von Verrätern hält. Da, zwei neue Wohnwagen. Sie sehen so ähnlich aus wie unsere. Mhm. Ob die Zirkusleute angekommen sind, von denen es der Eismann erzählt hat? Oh, und vielleicht? dort ist noch einer. Dort drüben fährt er den Weg herauf. Oh, dann werden wir ja bald interessante Nachbarschaften <lacht> haben. Guck mal, da ist ein großer Kasten unter dem einen Wagen. Was da wohl drin ist? Hör auf, Timmy, hör auf! Bist du ganz und gar verrückt gefahren? Hör sofort auf! Hey, ihr da! Hey, verschwindet sofort mit dem Hund! Aber ein bisschen dolly! Was denkt ihr euch eigentlich dabei, meine Schlangen so aufzuregen? Schlangen? Nimm bloß Timmy weg! Hilf mir doch, Julia! Timmy ist wie wahnsinnig! Ja, was soll ich denn machen? Mist, ja, willst du wohl! Schimpfen Sie doch bitte nicht so, sonst geht mein Hund noch auf Sie los. Auf mich will er losgehen, auf mich? Dieses gefährliche Tier, das meine Schlangen bedroht, nun will es sich noch auf mich stürzen. Ah, warte nur, ich werde meine Schlangen rauslassen und dein Hund wird rennen, rennen, rennen und du wirst ihn nie wiedersehen. sehen. <lacht> brav, Timmy, brav, ist ja alles gut. Der böse Mann. Der hatte inzwischen den großen Kasten geöffnet. Und plötzlich schob sich ein großer Kopf langsam über den Kistenrand und schwankte hin und her. Die schwarzen Augen glänzten. Dann schob sich der lange Körper heraus. George schauderte und julien und Dick staunten. »Das ist eine Python. Was für ein Riesenbiest. Aus der Nähe habe ich noch nie eine gesehen. Sie könnte ihn ja glatt erdrücken.« »Er hält sie am Schwanz fest.« Ah, da ist noch ein. Ja, seht ihr, wie aufgeregt sie sind? Mhm. Ja, nun lasst euch hier nicht wieder blicken, verstanden? Vor allem mit dem Hund nicht. Diese Kinder stecken in alles ihre Nase. Stehen da und gaffen. Also verschwindet, verstanden? Ein grässlicher Kerl. Schade. Ich hätte zu gern gewusst, wer in den anderen Wagen wohnt. Aber ich traue mich nicht so nah ran. Möglicherweise gibt es Gorillas. Oder Elefanten oder Nashorn. Du bist ein Idiot. Idiot. Kommt, es wird langsam dunkel. Seht mal, da ist der Wagen, den wir vorhin am Gatter gesehen haben. Kautschuk, sicher der Schlangenmensch. Aufregend, was? Erst ein Mensch mit Schlangen und nun ein Schlangenmensch. <lacht> und was kommt noch? Hier wohnt Alfredo, der Feuerschlucker. Da kommt er aus dem Wagen gerannt. Er sieht tatsächlich aus wie ein Feuerschlucker, was? So groß und dick. Er könnte der Chef der Zirkusleute sein. Hey, guckt mal, der Entfesselungskünstler. Was will er? Hey, wir können hier keine Kinder auf dem Platz gebrauchen. Tut uns leid, aber wir haben unsere Wagen hier. Also sind Sie der Entfesselungskünstler? Kann schon sein. Soll ich euch einmal fesseln? Ich hätte nicht übel Lust dazu, also verschwindet. Du lieber Himmel. Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein. Die können uns vielleicht wirklich eins auswischen. Ein Brief, George. Ein Brief von deiner Mutter. Ich mach ihn mal auf, ja? Mhm. ja. George, mich hier. Ja. Lies vor. Liebe George und Anne, lieber Julian und Dick, ich hoffe, George ist gut bei euch angekommen. Ich schreibe hauptsächlich, um euch an Großmutters Geburtstag am Samstag zu erinnern. Schreibt ihr. Übrigens regt Vater sich sehr über das Verschwinden der beiden Wissenschaftler auf. Er kennt Terry Kane sehr gut. Er hat eine Zeit lang mit ihm zusammengearbeitet und ist fest davon überzeugt, dass er und auch Potter entführt worden sind. Du kannst zufrieden sein, Georgie, dass du nicht hier bist. Dein Vater läuft schon den ganzen Nachmittag wie ein gefangener Tiger durchs Haus und schlägt jede Tür lautstark hinter sich zu. Vergiss nicht, der Großmutter zu schreiben. Deine Mama, eure Tante Fanny. Wer sofort schreibt, der vergisst es nicht. Am besten wir schreiben sofort. Und bringen den Brief gleich zur Post. Oh ja, dann können wir gleich noch ein paar Besorgungen machen und Eis essen. Und wenn Sie im Milchgeschäft noch Pfannkuchen haben, nehmen wir gleich zwölf Stück mit. Es war schon dämmerig, als sie an das Gatter gelangten und wieder den Hügel hinaufstiegen. Aber dann blieben sie wie erstarrt stehen. Ihre Wohnwagen waren verschwunden. Nur die Spuren, die die Räder hinterlassen hatten, waren noch zu sehen. Da, die Spuren führen den Hügel hinunter. Wir müssen wohl die Polizei anrufen. Die wird die Wagen am schnellsten finden und die Diebe festsetzen. Ich finde, wir sollten erst mal mit den Zirkusleuten reden. Vielleicht haben die ja was gesehen. Wir können es ja mal versuchen. George und Anne, ihr bleibt hier, falls die Leute eklig werden. Timmy nehmen wir lieber mit. Die Zirkusleute taten dumm und schickten Dick und Julien von einem Wagen zum anderen Die wollen uns wohl an der Nase herumführen Sieht fast so aus Na, trotzdem müssen wir es noch bei dem Schlangenmenschen versuchen Aber das ist der Letzte, das sage ich dir Wer ist da? Sie wissen sehr gut, wer wir sind Unsere Wohnwagen sind gestohlen worden. Eure Wagen sind nicht gestohlen. Ich werde euch zeigen, wo sie sind. Und Kautschuk ging vor ihnen, immer weiter, bis zur Hecke. Da, jetzt zwängte er sich durch die Hecke. Julian und Dick schlüpften hinter ihm her. Und dort, auf der anderen Seite, sahen sie zwei große, dunkle Schatten. Die Wohnwagen. Na endlich! Und warum haben sie sie hierher gebracht? Ihr und wir passen eben nicht zusammen und Kinder können wir nun mal nicht gebrauchen. Vor drei Wochen war noch ein Mann bei uns mit Kanarienvögeln. Über hundert waren es. Eines Nachts öffneten ein paar Kinder die Käfige und ließen die Vögel fliegen. Und nun wollen wir keine Kinder mehr in der Nähe haben. Deshalb haben wir Pferde vor eure Wagen gespannt und sie hierher gebracht. Knurre nicht mehr, Timmy. Wir haben unsere Wagen wieder. Das mit den Kanarienvögeln war ja auch eine bodenlose Gemeinheit. Ich finde, wir beschlafen die Geschichte erst einmal. Irgendeinen Ausweg werden wir schon finden. Schließlich sind wir schon mit ganz anderen Schwierigkeiten fertig geworden. Wenigstens sind die Wagen wieder da. Wer hat euch erlaubt, meine Wiese zu benutzen? Hier weiden meine Kühe und ihr müsst doch heute verschwinden. Sonst fahre ich euch auf die Straße. Verstanden? Aber Sie müssen doch begreifen. Die Zigeuner haben die Wagen hierher gefahren. Zwecklos, der Bauer ist gegangen. Und was sollen wir jetzt machen? Dann geschah etwas völlig Unerwartetes. Jemand kam den Hügel heraufgerannt. Eine kleine Gestalt mit kurzgeschnittenem, lockigem, dunklem Haar. Dick! Hallo Dick! Huhu! Julian, das ist ja Joe! Das ist ja Joe! Wo kommst du denn her? Ha! Ganz einfach. Ich habe genau wie ihr Ferien und wollte euch in Kühlen besuchen. Na, nach Hause wollte ich natürlich auch nicht wieder. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte ja mal meinen Onkel besuchen. Ich bin erschlagen. Wer ist denn dein Onkel? Na, Alfredo, der Feuerschlucker. Onkel Alfredo. Ah, ich muss es ihm sofort erzählen. Onkel Alfredo! Onkel Alfredo! So ein irrer Zufall. Ich kann's kaum glauben. Na, <lacht> jetzt kann's ja lustig werden. Sie überlegt nie, was sie tut. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie zu Hause gar nicht gesagt hat, wohin sie geht. Ich kann es immer noch nicht begreifen, dass sie da ist. Warum eigentlich? Ihr Vater ist ein Zigeuner und ihre Mutter war beim Zirkus. Da ist es doch kein Wunder, dass Alfredo, der Feuerschlucker, ihr Onkel ist. Wer weiß, was sie dem da drüben alles über uns erzählt. Hoffentlich macht sie ein bisschen Stimmung für uns. Aber wie sollen wir mit den Wagen auf unseren alten Lagerplatz zurückkommen? Beim Bauern Pferdelein? Dann müssen wir dafür bezahlen und das sehe ich nicht ein. Joe, seht doch nur, da kommt Joe. Tatsächlich und sie bringt zwei Pferde mit. Gute alte Joe, sie kommt mit Alfredos Pferden. Da staunt ihr, was? Brr, bleibt doch stehen. Als ich erfuhr, dass sie euch weggejagt haben, da habe ich vielleicht losgelegt. Und als ich ihnen dann noch erzählte, dass ihr mich bei netten Leuten untergebracht habt, als mein Vater ins Gefängnis musste, da hat sich Onkel Alfredo sehr geschämt. Und jetzt wird angespannt. Ruhig, ganz ruhig. Wir bringen die Wagen zum alten Lagerplatz. Donnerwetter, du bist super, Joe. Darf ich bei euch bleiben? Meine Pflegemutter würde es bestimmt erlauben. Du hast also nicht Bescheid gesagt, wohin du bist. Du schreibst sofort eine Karte. Okay, aber dann darf ich doch bei euch bleiben. Ich schlafe unter Ans und Jordis Wagen. Ich brauche nur eine Decke. Früher, als ich noch bei meinem Vater wohnte, habe ich das immer getan, wenn das Wetter gut war. Hü, hü. Dick, sieh mal. Sind das nicht dreier über dem Sumpf? Wo hast du den Fernglas, Georgie? Wir könnten sie wunderbar damit erkennen. Hier, Dick. Lass mich erst mal. Donnerwetter, was für lange Beine die haben. Mhm. Da, jetzt steckt einer den Schnabel ins Wasser. Nun fliegen sie weg. Gib mal her. Sie fliegen um den Burgturm. Sie setzen sich auf das schmale Fenstersims. Sims. Nanu, sie fliegen davon. Etwas hat sie erschreckt. Hey, Julian, sieh dir mal das Fenster am Turm genau an und sage mir, was du siehst. Schnell! Ja, ja, ich sehe was. Seltsam, es muss ein Lichtreflex sein Ich sehe nichts Wenn ihr mir nicht sofort sagt, was da drüben los ist, werfe ich dich den Hügel hinunter dick Langsam, langsam, ich habe ein Gesicht gesehen Und du, Julian? Ich auch Ein Gesicht? Kein Mensch wohnt in der Burg Es ist doch eine Ruine Es kann höchstens ein Besucher gewesen sein Unmöglich, ich weiß genau, dass um halb sechs geschlossen wird Und jetzt ist es 18.30 Uhr Wisst ihr was? Wir gehen morgen und besichtigen die Burg Hallo, wer kommt denn da? Alfredo? Joe. <lacht> Joe, da bist du ja Deine Tante lädt dich und deine Freunde zum Abendbrot ein Prima, habt ihr Lust? Ja, vielen gerne, Danke. wir kommen gern Ein verlockendes Angebot, nicht wahr? Ja Ich kann für euch auch Feuer schlucken, wenn ihr mögt Kommt nur gleich mit. Aber Sie dürfen sich auch nicht verbrennen. Was? Verbrennen? <lacht> ich bin einer der besten Feuerschlucker. Und denen passiert so etwas nie. Ihr müsst nur versprechen, dass ihr es hinterher nicht auch versucht. Hörst du? Alfredo hielt erst die eine Fackel in das Feuer und dann eine zweite. Sie brannten sofort lichterloh und Alfredos Augen glitzerten in ihrem Schein. Dann legte er den Kopf weit zurück, riss seinen großen Mund auf und steckte eine Fackel hinein. Dann schloss er den Mund, sodass seine Backen in einem unwahrscheinlichen Rot erglühten. Alfredo öffnete den Mund wieder und Flammen stiegen empor in die stille Luft. Die zweite brennende Fackel in der Hand bot er einen grandiosen Anblick. Euch gefallen? Ich kann auch Feuer fressen. Komm, Onkel, gib mir eine Fackel. Wenn du das versuchst, dann werde ich dich verhauen. Joe, regelrecht verhauen, verstehst du? Ah, Julian, was ist das? Oh, eine Schlange, eine Schlange, sie will mich fressen. Himmel, die Python! Joe, halte sie fest. Lass sie nur laufen, Joe. <lacht> sie will nur ein bisschen spazieren gehen und kommt allein zu mir zurück. Darf ich sie ein bisschen behalten? Ich mag Schlangen so gern Pass aber auf, dass sie den Schwanz nicht um dich legt Aber das, das weißt du ja, nicht? Ich werde sie nur um den Hals legen Die Jungen starrten das kleine Zigeunermädchen respektvoll an Als die Schlange ihm wie ein Pelz um den Hals hing George bewunderte es Nur N war so weit wie möglich zurückgewichen Die Schlange schwankte leicht im Takt der Musik hin und her ließ sich dann plötzlich von Joes Schulter fallen und bewegte sich langsam auf ihren Herrn zu. Ja, Liebling, du magst Musik. Nicht wahr, Liebling? <lacht> Abendbrot essen. Abendbrot essen, hast du gehört? Du musst einen Augenblick entschuldigen. Bis gleich, Liebling. Gib mal rüber. Mm. <lacht> Komm, gib mal Ich habe einen Bärenhunger. Timmy, wo ist denn Timmy? Der hat sich aus dem Staube gemacht als er die Python gesehen hat. Timmy! Komm, Timmy! Timmy! Ich rufe ihn schon selber. Schließlich ist es ja mein Hund. Hm. Was ist denn da alles drin? So was Gutes habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Alles, was ich gerade so habe. Hündchen, Ente, Rindfleisch, Schinken, Kaninchen, Hase, Zwiebeln, weiße Rüben. Und Tante Anita, gib Timmy auch was. Am nächsten Morgen. Die Krähen flogen um die Burg und die Kinder sahen zu ihnen hinauf. Sie standen in dem hohen Torbogen des Haupteinganges. Immer dachten sie an das Gesicht am Turmfenster. Sie hatten gehofft, eine Treppe vorzufinden, aber zu ihrer großen Enttäuschung war eine Wand eingestürzt und Steine und Geröll versperrten den Weg. Und jetzt? Am besten wir fragen die alte Frau, die uns die Eintrittskarten verkauft hat. Vielleicht weiß sie etwas. Aber die alte Frau war zu müde, Rede und Antwort zu stehen. Sie zeigte Julien nur ein Buch und tippte mit dem Finger auf eine Stelle. »Gesellschaft zum Schutze alter Baudenkmäler. Oh, ist jemand von denen hier gewesen?« »Ja, zwei Herren, letzten, letzten Donnerstag.« »Immerhin wissen wir jetzt, wo wir etwas erfahren können. Ich rufe einfach diese Gesellschaft an.« Wo kommst du denn her, Timmy? Und wir dürfen hier doch nicht rein. Es gibt doch nur einen Eingang durch das Drehkreuz bei der Alten. Da, durch den schmalen Spalt bist du gekommen. Und wie ist er durch die äußere Mauer gekommen? Sie ist ja immerhin acht Fuß dick. Er musste auch einen Spalt gefunden haben. »Wie ist der Hund hier hereingekommen? Bringt sie sofort hinaus und verschwindet hier, verschwindet hier. Er Ihr seid lang genug hier herumgestromert.« »Schreien kann sie Ach. ziemlich deutlich.« Komm, lasst uns gehen. Ich rufe jetzt gleich diese Gesellschaft an und versuche mit den Experten zu sprechen, die hier waren.« »Ich habe sowieso Appetit auf Pfannkuchen und Limonade.« ich, ich, auch. Auch. »Ich auch.« Eine Weile später aßen sie Mittag, ohne julien, denn er war immer noch nicht zurück.« Wo blieb er nur so lange? Telefonieren konnte doch keine Ewigkeit dauern. Endlich kam er. Na, was ist denn? Was ist erfahren Julian? Sie sagten, dass seit zwei Jahren niemand von ihnen in der Burg gewesen wäre. Keiner wäre von ihnen dahin geschickt worden. Dann haben sich die beiden also die Burg im eigenen Interesse angesehen. Stimmt. Und ich kann mir nicht helfen. Ich muss immer daran denken, dass das Gesicht am Turmfenster und die beiden Männer bestimmt etwas miteinander zu tun haben. Klar ist jedenfalls, dass sie die Gesellschaft nur als Vorwand benutzt haben, um ungestört in dem alten Kasten herumschnüffeln zu können. Also war doch ein Gesicht dort oben. Es muss einen Weg in den Turm geben. Und ihr werdet mich für verrückt halten, wenn ich jetzt sage, dass sich möglicherweise die beiden Wissenschaftler dort versteckt halten. In der Zeitung stand auch, dass Potter ein Buch über berühmte Ruinen geschrieben hat. Er kennt die Burg Fainheits bestimmt. Dann könnten sie sich in dem Turm verstecken, bis sich der Wirbel um sie gelegt hat. Und dann können sie eines Nachts mit einem Boot turmen. Zu mir ist es ja nicht weit. Und über den Kanal nur ein Katzensprung. Ich glaube, ich rufe Onkel Quentin an und erzähle ihm alles. Allein wollen wir uns lieber nicht mit der Sache befassen. Ja, tu das. Vielleicht kann Pa uns weiterhelfen. Ich bin vielleicht froh, dass ich hergekommen bin. Da! Was? Da ist es! Was? Nimm schnell mein Glas, julien Das Gesicht! Tatsächlich! Jedenfalls wissen wir jetzt, dass wir uns nichts eingebildet haben. Ich finde, wir sollten noch einmal zur Burg gehen ja. und versuchen, ihn aufzurufen. Vielleicht wirft er uns eine Nachricht darunter. Vielleicht. Wenn, dann müssen wir nachts gehen. Okay. Sie warteten, bis der Mond hinter einer Wolke verschwand und liefen an der hohen, starken Mauer entlang. Timmy, Timmy, wo bist du? Komm, folgt mir. Ja, warte. Er ist hier. Wisst ihr, was ich glaube? Wir haben einen geheimen Gang entdeckt. Ja, es ist ein Gang. Sehr schmal und sehr niedrig. Stufen, vorsichtig. Ich glaube, wir sind jetzt in der Mauer der Burg. Sie stiegen die Steintreppe hinauf, die in einen kleinen Raum führte. Von da führte eine Wendeltreppe ganz hoch hinauf. Oben angekommen, standen sie vor einer Tür. Ein großer, eiserner Ring ersetzte die Klinke. Vielleicht ist der Mann da drin. George, gib mir Timmy. Ich will die Tür aufriegeln und nachsehen. genauso aus wie in der Zeitung. Wer bist du? Wie, wie bist du hier hereingekommen? Wer sind die anderen da? Sind sie Terry Kane? Ja, ja, der bin ich. Aber wer bist du? Woher kennst du mich? Unsere Wohnwagen stehen gegenüber auf dem Hügel. Wir haben ihr Gesicht am Turmfenster durch unser Fernglas gesehen. Aber woher wisst ihr, wer ich bin? Wir haben ihr Bild in der Zeitung entdeckt könnt ihr mich von den Stricken befreien. In der nächsten Nacht wollen sie mich aufs Festland bringen. Sie wollen, dass ich ihnen die Ergebnisse meiner letzten Experimente verkaufe. Schst. Ich höre was von unten. Wartet. Ich sehe nach. Joe lief die Wendeltreppe hinunter. Ja, jemand kam. Joe überlegte fieberhaft, Was sollte sie tun? Sie beschloss, sich in dem kleinen Raum zu verstecken. Der Fremde lief vorbei und glaubte zu träumen, als er oben angelangt aus dem Turmzimmer Stimmen hörte. Wieso war die Tür offen? Mit einem heftigen Knall warf er sie zu und schob den Riegel vor. Hey Joe, was fällt dir ein? Mach sofort wieder auf! Die Tür ist verriegelt. Wer seid ihr eigentlich? Ach, du bist es, Potter. Lass uns sofort hier raus Ich habe jetzt genug von dem Unsinn Du musst verrückt sein, mich betäuben hierher, schleppen und einzusperren Also wahrhaftig, du musst ganz und gar verrückt sein Vier Kinder haben mich am Fenster gesehen und sind gekommen, mich zu holen Also mach auf Kinder? Mitten in der Nacht? Wie haben sie den Weg gefunden? Ich bin doch der Einzige, der ihn kennt Mach sofort auf Erst werde ich mir neue Instruktionen holen Wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Kinder auch mitzunehmen Wird Ihnen noch leid tun, sich eingemischt zu haben. Den Schlüssel nehme ich mit. So ist es also. Er hat tatsächlich Terry Kane entführt. Er ist ein Verräter. Joe lehnte zitternd an der Galerie und lauschte den Schritten, die sich immer mehr entfernten. Langsam und vorsichtig lief sie die Steinstufen hinunter. Wollte die Treppe überhaupt kein Ende nehmen... Draußen sah sie sich vorsichtig im Licht des Mondes nach allen Seiten um und lief den Hügel hinauf. Sie wollte Onkel Alfredo um Hilfe bitten. Mitten auf der Wiese sah sie einen Mann, der eindringlich auf ein paar Zirkusleute einsprach. War das nicht Potter? Vorsichtig schlich Joe näher und verstand gerade noch, dass er nach den Kindern fragte. Mit der Drohung, die Polizei zu benachrichtigen, lief er den Abhang hinunter. Onkel Alfredo! »Onkel Alfredo, komm schnell!« »Wo bist du gewesen, Joe? Wo sind die anderen? Was treibt ihr zu so später Stunde?« »Er wollte alles über euch wissen. Es klang ganz verrückt.« »Er ist ein Bösewicht und die anderen müssen wir herausholen!« Und dann berichtete sie wild durcheinander. »Du sagst also, er hat die Kinder in dem Turm dort drüben zusammen mit einem Spion eingesperrt?« »Nein, er ist kein Spion.« »Er ist ein Wissenschaftler.« »Der Mann eben hat gesagt, er wäre auch einer.« »Das schon. Aber er ist ein Verbrecher. Er hat den anderen entführt und will ihn aufs Festland bringen. Und die Kinder auch.« »Wir werden sie herausholen. Und zwar sofort. Da kommt der Mann zurück. Freunde, aufgepasst. Buffalo, Kautschuk.« Die Zirkusleute warteten schweigend, bis er herangekommen war. Dann schloss sich der Kreis um ihn und ging mit ihm in der Mitte weiter. Er mochte wollen oder nicht. Hinter einem Wohnwagen wurde er von dem Entfesselungskünstler kunstgerecht verschnürt und in den leeren Wohnwagen gesperrt. So, das hätten wir. Und nun holen wir die anderen. Unter Joes Führung am Fuße des Turmes angelangt, flüsterten die vier Männer miteinander. Buffalo, der Messerstecher, zog ein dolchartiges Messer aus dem Gürtel und befestigte einen Bindfaden daran. Nein, nein, Buffalo, nicht werfen, nicht mit dem Messer werfen. Du könntest sie verletzen. Verschwinde das ist Männersache. Aber wenn du dich nützlich machen willst, nimm so lange Liebling und halte sie. Er legte ihr die große Schlange um die Schultern. Und diese begann sofort, sich um Joes Hals zu winden. Ganz mechanisch nahm Joe ihren Schwanz und hielt ihn fest. Sie mochte Liebling sehr gerne. Aber in diesem Augenblick hätte sie sie am liebsten zum Teufel gewünscht. Joe trat ein paar Schritte zurück und beobachtete Buffalo mit seinem Messer. Und dann entschloss sie sich plötzlich hinaufzulaufen und Bescheid zu sagen. Sie war im Handumdrehen auf der anderen Seite und rannte zur Öffnung in den Gang. Liebling fand sich zu ihrer größten Verwunderung plötzlich zu Boden geworfen. Aber ohne zu zögern, folgte sie Joe in den Gang. Geh sofort zurück. Ich kann dich nicht gebrauchen. Marsch! Kommen Sie schon, um Harry Kane und die Kinder zu holen. Rasch, komm mit, Liebling. Dann brauche ich nicht allein hinauf. Aber hör auf zu zischen. Sei still. Es klingt ja so, als ob eine Lokomotive Dampf ablässt. Terry Kane und die Kinder saßen unterdessen dicht gedrängt, frierend und hungrig in einer Ecke. Sie schliefen halb, als plötzlich etwas zum Fenster hereinflog und klirrend zu Boden fiel. Ein Messer und ein Bindfanz dran befestigt. Es ist stumpf, die Spitze ist abgefeilt. Pass auf, falls noch eins geworfen wird. Da kommt keins mehr. Das hat etwas mit Joe zu tun. Ich wette, das ist Bufflos Messer. Ich will mal runtersehen. Halt meine Beine festig. Ja. Hallo? Hallo? Alfredo? Buffalo? Die anderen beiden kann ich nicht erkennen. den Windfaden rauf. Komm wieder rein. Oh. Okay. Ich ziehe jetzt das Tau hoch. Warte, ich helfe dir. Ja, oh, Schon gut. Was hat das zu bedeuten? <lacht> Junge, ist das lang? Hey! Irre! Eine Strickleiter! Mann, oh Mann! Ach oh, ja, diese Art von Strickleitern benutzen Zirkusleute gern. Sie ist leichter als eine richtige. Und jetzt werden wir sie hier in diesen eisernen Mauerring. Hier werden wir sie befestigen. So. Die hält. Soll ich zuerst gehen? Und was wird das, Timmy? Wir packen ihn in eine Decke und lassen ihn an der dicken Schnur hinunter. Und was ist das für ein Geschrei auf der Wendeltreppe? Beeilt euch, hinunter! Ich glaube, das ist Potter. Man will uns wohl schon holen. Los, du jetzt. Komm schon. Aber warum scheinen die so und rennen hin und her und rauf und runter? Schnell, Dick, raus mit dir. Ich komme als Letzter. Die da oben scheinen in einer ganz schönen Aufregung. Mhm. Schreien und rennen auf der Galerie und den Treppen herum. Ich möchte nur wissen, was da los ist. Und ich erst. Sie laufen uns in die Arme, wenn wir uns jetzt vor dem Gang in der Mauer aufstellen. Ja. Flink, gehen wir. Okay. Motter und seine drei Freunde rannten inzwischen tatsächlich unaufhörlich auf der Turmtreppe rauf und runter, und zwar in panischem Schrecken. Hilfe! Hilfe! Hilfe! Kommt ich muss, hier ist? Hier Vorsicht! Vorsicht! Wenn da ja, kommt, ja, sie, hätten Sie, Hätt sie diese Verbrecher? Hilfe! Ich Hilfe! Hilfe! Sie wird nicht! Vorsicht! Hilfe! Es müssen Dutzende von Schlangen sein! Hilfe! Eben, schnell, schnell! weg, weg, weg, weg! Öffnen wir uns das Tunzimmer! Komm, kommt. Liebling, das hast du toll gemacht! Schwupp, wir schieben den Kriegel vor. Die haben wir. Los, Liebling, und nun runter! Hätte sie nur eine Taschenlampe, nahm denn die Treppe überhaupt kein Ende? Endlich, da schimmerte Mondlicht am Ende des Ganges. Liebling erwartete sie schon und starrte mit glänzenden Augen zu ihr auf. Gleich kamen die anderen eilig angerannt. Oh, Joe, ist dir auch nichts zugestoßen? Wir haben dich überall gesucht. Seid ihr alle an der Strickleiter hinuntergestiegen? Timmy auch? Keine Zeit für lange Reden. Joe, wo stecken die Kerle? Hast du sie gesehen oder gehört? Ja, natürlich. Oh, war das komisch. Oh, Joe, du böses Mädchen. Hast Liebling einfach mitgenommen. Ich bin kein böses Mädchen. Liebling ist einfach hinter mir hergekommen. Und dann hat sie den Männern einen gehörigen Schrecken eingejagt. Ihr hätte das erleben sollen. Oh ja, kann ich mir vorstellen, Joe. Ich kenne meinen Liebling so anhänglich. Nun sagt schon Joe, Kommen die Kerle oder kommen sie nicht? Ach, die sind gut aufgehoben. Liebling hat sie ins Turmzimmer gejagt und ich habe den Riegel vorgeschoben. Und da sind sie noch. Ich glaube, es ist höchste Zeit, dass ich die Polizei benachrichtige. Hoffentlich ist uns Potter nicht inzwischen aus dem Wohnwagen ausgekniffen. Komm, Anke Alfredo, den nehmen wir uns vor. Am besten sperren wir ihn zu seinen miesen Verbrecherfreunden. Na los, knöpfen wir ihn uns vor. Kommen Sie raus da, Freundchen! Onkel Quentin! Vater, was machst du hier? Das würde ich auch gern wissen! Es ist gar nicht Potter! Joe, warum hast du uns nicht gesagt, dass er der Vater deiner Freundin ist? Ich, ich, ich wusste doch nicht! Ich, ich habe ihn noch nie gesehen! Ich glaubte, es wäre Potter! Es ist mir völlig gleichgültig, wer was gedacht und geglaubt hat. Wichtig ist, dass sofort die Polizei benachrichtigt wird. Ich bin ohne jeden Grund überwältigt, gefesselt und eingesperrt worden. Aber das war doch nur ein Missverständnis, Onkel Quentin. Außerdem holt Terry Kane schon die Polizei. Terry Kane? Wo ist der? Ist er gefunden? Ja, aber das ist eine lange Geschichte. Und da sind sie schon. Terry Kane und drei Polizisten. Mr. Quentin... Ich war von Anfang an davon überzeugt, dass man Sie grundlos verdächtigte. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, Sie in Sicherheit zu wissen. Das habe ich den Kindern zu verdanken. Ich nehme an, Sie haben die Geschichte schon erfahren. Tja, es klingt beinahe unglaublich. Doch es ist besser, wir sprechen später über alles. Vorerst brauchen Sie Ruhe und müssen schlafen. Nicht, ehe dieser Potter hinter Schloss und Riegel sitzt. Ich werde sofort mit den Polizisten zur Burg gehen und es wäre mir lieb, wenn eins der Kinder uns durch die Gänge führt. Ich werde sie führen. Ich habe mich heute lange genug da herumgetrieben. Ich kenne mich ganz genau aus. Nimm Timmy mit. Oder vielleicht Liebling? Ich brauche keine Begleitung. Die drei Polizisten genügen mir. Solange sie nicht hinter mir her sind, finde ich sie sogar sehr nett. Also dann. Wirklich ein außerordentlich seltsames Völkchen. Außerordentlich seltsam. Wie ist es, Kinder? Wollt ihr nicht alle den Rest der Ferien in Kirin verbringen? Oh, auf keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall, Vater. Nein, nein. Keiner von uns will fort. Hm. Nicht wahr, Julian? Nein, nein. nein. <lacht> und was sag ich deiner Mar, Georgie? Sag ihr, es ist herrlich hier. Wirklich, ganz herrlich. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Anne und George und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja, yeah. uns rocken Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäue. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.